și în și pe pământ, mi tata, și sfânt. La microfon este preotul Valeriu care va aduce iubiți ascultători lecțiunea I109 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Parcurgând Cuvântul lui Dumnezeu de o bună bucată de vreme împreună, respectiv Noul Testament, am ajuns cu studiul nostru în Evanghelia după Ioan. Din această evanghelie ne vom începe studiul lecțiunii de zi cu versetul 41 din capitolul 8. Mai înainte de aceasta vreau să vă citesc o scurtă istorisire sub titlul Mâinile mamei. O mamă săracă avea un fiu pe care îl creștea cu dragoste. Din păcate acesta era rău. Se apucase de băutură și colinda toate cârcimile. Într-o noapte chefui cu al și apoi se apucă de furat. El fu prins, judecat și condamnat la mulți ani de închisoare. Mama sa află că putea răscumpăra cu bani mulți anii lui de pedeapsă. Atunci a căutat de lucru la câmp, la fabrică, la spălat trufe și muncind așa zi și noapte strânse după va timp banii necesari răscumpărării fiului ei. Când acesta a ieșit din temniță și ajunse acasă, se-a să sărute mâinile mamei sale. Dar ce văzu? Mâinile ei erau pline de răni care sângerau. Vai, mamă, ce-i cu mâinile tale?" întrebă el. Fiule, dragă, rănile acestea le-am căpătat lucrând zi și noapte pentru banii cu care te-am eliberat." Fiul se înfioră auzind acest lucru. Priveriște acestor mâini însângerate îl pătrunse adânc în inimă ca un fior și din clipa aceea nu mai păcătui niciodată. La fel sunt și mâinile mântuitorului nostru." pline de rănile și sângele cu care ne-a răscumpărat din temnița morții veșnice. Fiul cel pocăit n-a mai greșit niciodată după ce a văzut jertfa mamei sale. Iar dacă noi, din nefericire, trăim în multe păcate și cu destul de multă nepăsare, o facem pentru că atât de puțin am înțeles din marea jertfă care l-a costat pe Domnul Isus pentru răscumpărarea noastră. Este adevărat că locurile de distracție din lume Alergarea după lucrurile acestea pământești în toate aceste locuri nu putem să vedem cât de mult l-a costat pe Domnul Iisus noastră. De aceea ne mulțumim să ne numim creștini pentru că practicăm anumite ritualuri potrivite partidei religioase din care facem parte și cu asta tot. Dacă însă am petrece mai multă vreme în tovărășia cuvântului său, dacă am petrece în unii cu alții mai mult și în rugăciune, Acolo ni s-ar descoperi cât a plătit el pentru noi și, o, oh, cu câtă grijă și cu câtă recunoștință ne-am purtat atunci față de el, când vom vede cât de mult l-a costat prețul răscumpărării noastre. Doamne Tată Ceresc, te rugăm să binecuvintești și mesajul care ne stă înainte, ajutându-ne să înțelegem mai bine astăzi cât de mult a costat pe tine prețul răscumpărării noastre.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 numai Harul Tău, Isus, Îmi cuprinde inima și viața mea. N-ai în lumea Nu e nimeni sub soare, Nici în cer, nici pe pământ. Cum ești tu de sfânt, Dragostea-ți mă copleșește, Pacea ta mă liniștește, Harul tău îmi dă avânt, Tot mai mult să-ți Ar trebui să ne punem întrebarea cu privire la orice activitate pe care o desfășurăm în timpul nostru liber și la orice loc către care ne îndreptăm, dacă este o activitate și un loc care ne dă avânt să cântăm Mântuitorului și să-L slăvim pentru cele ce a suferit pentru noi. Iubiți ascultători, ne aflăm așadar în Evanghelia după Ioan, la capitolul 8 cu versetul 41, în care Domnul Iisus de vorbă cu Iudeia, aceia care îl respingeau cu vehemență și le spune, voi faceți faptele tatălui vostru. Ei au zis, noi nu suntem copii născuți din curvie, avem un singur tată, pe Dumnezeu. Iudeii de odinioară au răspuns mai întâi Domnului Isus: Avram este tatăl nostru, la versetul 39. Iar apoi au zis, în versetul de acum, avem un singur tată, pe Dumnezeu. Și în primul răspuns, și în al doilea, ei mințeau pentru că nu semănau în trăirea lor nici cu Avram și cu atât mai puțin cu Dumnezeu. Viața pe care o trăiau mărturisea obârșia lor. În loc să se judece și să primească adevărul care le-a arătat starea lor reală, ei își măresc pretențiile și răspund, noi nu suntem copii născuți din curvie, avem un singur tată pe Dumnezeu. Religia formelor moarte, fălindu-se cu ce are, dar fără să lucreze asupra cugetului, ține pe om departe de Dumnezeu și îl lasă în neștiință și în întuneric și cu niște pretenții de râs. Câte lucruri fără noi m n-au rostit acești sărmani iudei religioși în capitolul pe care îl tratăm acum. Ei n-au trăit niciodată ca robe-a inimă, spun ei. Ei sunt copii ai lui Avram, ei sunt copii ai lui Dumnezeu. Toate acestea sunt lucruri cu care omul nenăscut din nou poate să se laude, dar care înaintea lui Dumnezeu n-aveau niciun preț și se găseau doar înaintea lui Dumnezeu venit la ei în har. Frații mei, să privim viața nu cu vorbele celor ce se laudă cu credința lor adevărată moștenită din mostră moși și abia atunci vom vedea și vom ști precis o bârșie lor. În primul rând, Cine este născut din Dumnezeu nu se laudă și nu-și înalță euul fie eul personal, fie euul grupului religios din care face parte, ci acela care este născut din Dumnezeu, înalță pe Dumnezeu și pe Domnul Iisus, Mântuitorul Său, în orice timp și în orice loc. Avem cuvântul lui Dumnezeu, această oglindă desăvârșită, în care ne vedem și pe noi și pe semenii noștri. Toată trăirea noastră, care nu se potrivește cu cele arătate în acest cuvânt sfânt, este falsă, chiar dacă în gură avem vorbe mari. La psalmul 50 cu versetul 16 spune Domnul Ce tot înșiert tu legile mele și ai în gură legământul meu când tu urăști mustrările și arunci înapoi a ta cuvintele mele, zice Domnul. În versetul 42, Domnul Isus le da acum un răspuns la afirmația lor că ar avea de tată pe Dumnezeu. Isus le-a zis, Dacă ar fi Dumnezeu tatăl vostru, m-ați iubi și pe mine, căci eu am ieșit și vin de la Dumnezeu. N-am venit de la mine însumi, ci El m-a trimis. Trebuie să știm că nu numai iudeilor de odinioară, ci și nouă oamenilor de astăzi ni se pot spune aceste cuvinte și în lumina lor să ne cercetăm adânc. Dacă Dumnezeu este Tatăl nostru, atunci trebuie să se cu El, să avem trăsăturile chipului Său, să avem în noi felul Lui de a fi, să fim sfinți, adică neamestecați, așa cum este El, să iubim ceea ce iubește El și să urăm ceea ce urăște El, să fim nepărtinitori ca El și liberi de Duhul Lumii acesteia la fel ca El. Dacă Dumnezeu este Tatăl nostru, atunci toată plăcerea noastră este în El, în împlinirea voiei Lui, trăirea și ascultarea de El și cuvântul Lui scris, în umblarea după lucrurile de sus. Dacă Dumnezeu este Tatăl nostru, atunci toată plăcerea noastră va fi în căutarea împărăției Lui și în a ne depărta de tot ceea ce este păcat și străin de Sfântul Lui cuvânt. Dacă Dumnezeu este Tatăl nostru, se vede din faptul că iubim pe Domnul Isus Hristos, Fiul Lui, ne predăm Lui și îi urmăm oriunde merge El. El este Soarele, iar noi suntem planetele care, ne, care gravităm în jurul Lui, ne mișcăm în jurul Lui. Dacă Dumnezeu este Tatăl nostru, atunci trebuie să înțelegem marele adevăr, care este unitatea întregii creațiuni. Unitatea tuturor copiilor săi, unirea lor într-un singur trup, cum se vede la Ioan 11 cu 52, să fim împreună lucrători cu El la această unire, să dărâmăm orice zid de despărțire între făpturile sale, între cei născuți din nou, zidul de păcat, zidul de partide și de culte. Dacă Dumnezeu este Tatăl nostru, Păi trebuie să avem Duhul Lui și prin acest Sfânt Duh să putem deosebi bine care este binele și care este răul, să cunoaștem pe toți copiii Lui, să-i recunoaștem ca frații noștri dulci și să avem părtășie adevărată cu ei. Dacă Dumnezeu este Tatăl nostru, ne odihnim în El ori care ar fi starea lumii și așteptăm împlinirea făgăduințelor Lui, cu deplină liniște și încredere. Dacă Dumnezeu este tatăl nostru, lucrul acesta trebuie să-l vadă toți. Și prietenii, și dușmanii, și cerul, și pământul, și îngerii și dracii. Isus le-a zis: Dacă ar fi Dumnezeu tatăl vostru, m-ați și pe mine, adică felul meu de a fi, căci eu am ieșit și vin de la Dumnezeu. N-am venit de la mine însumi, ci El m-a trimis. Domnul Isus nu numai că a venit, ci a ieșit din Dumnezeu. Acesta e Domnul Isus. Despre Ioan Botezătorul, cel mai mare dintre cei născuți din femei, se spune, A venit un om trimis de Dumnezeu. Însă numai ceea ce iese, ceea ce se naște din Dumnezeu Tatăl, este Fiul al Său. Așa este Domnul Isus Hristos. Și ce iese din Dumnezeu este trimis de el în lucrarea sa. Înainte de Domnul Isus Hristos, Dumnezeu avea pe pământ numai trimiși ai lui. Niciunul nu era născut din nou din el. După întruparea fiului său, el nu mai trimite în lucrarea sa decât pe cei ieșiți, născuți din el, pe cei care, prin credința în fiul său, au fost născuți din nou. Cine iese din Dumnezeu, seamănă cu El, are firea, are natura Lui și face lucrările Lui. Dragul meu, ești tu unul din cei ieșiți din Dumnezeu? Ai primit tu pe Domnul Isus ca mântuitor al tău personal prin credință și pocăință? Cercetează-te! În versetul 43, Domnul Isus le mai spune... Pentru ce nu înțelegeți vorbirea mea? Pentru că nu puteți asculta cuvântul meu. Este oare o deosebire între vorbire și cuvânt? Da. Când durești pe cineva, nu-i mai poți auzi nici sunetul glasului. De aceea, vorbirea lui poate să aibă săvârșită logică. Tot nu poate fi înțeleasă. Așa era Domnul Isus față de iudeii religioși. Un om nesuferit urât de ei până în străfundul ființei lor. Putea el să le vorbească într-o limbă de foc, așa încât orice cuvânt al său să se ape adâncă în inima lor mesajul ei, tot nu l-ar fi primit. Ura îi împiedica. Ura și mai ales ura religioasă îmbolnăvește mintea și inima omului. O minte bolnavă nu mai poate pricepe adevărul. Pentru ce nu înțelegeți vorbirea mea, îi întreabă Domnul Isus și tot el le arată de ce? Pentru că nu puteți asculta cuvântul meu. În acest capitol, capitolul 8 al Evangheliei după Ioan, Domnul Isus se înfățișează necurmat ca trimis al Lui Dumnezeu ca să spună cuvintele Lui Dumnezeu. Și iată, ca trimis avem versetele 16, 18, 26, 29, 42. Iar ca să spună cuvântul Lui Dumnezeu se prezintă în versetele 26, 28, 38, 40. 45 și 47. Ca să înțelegi vorbirea lui Dumnezeu, trebuie să ai firea lui Dumnezeu, să fii născut din nou din El. Dacă iudeii ar fi voiți să asculte cuvântul Domnului Isus, i-ar fi înțeles vorbirea, căci credința vine în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu, cum scrie la Roman 10 cu 17. Ascultând cuvântul lui Dumnezeu, ți se vindecă mintea. Și poți înțelege apoi tainele adevărului duhovnicesc. Filozoful Kant se întreba. Ce este luminismul? Ieșirea omului din minoratul său. Minorat înseamnă neputința de a se sluji de intelectul său, decât sub călăuzirea altcuiva. Ai curaj să te slujești de propriul tău intelect. Iată deviza luminismului. Iar Dumnezeu în cartea sa zice. Tot capul este bolnav, scrie în Isaia 1 cu versetul 5. Toată lumea zace în cel rău, scrie la 1 Ioan 5 cu 19. Cu ce să gândească bietul om dacă mintea îi este stricată alterată de păcat? Numai Domnul Sfânt, Mântuitorul păcătoșilor poate să vindece mintea omului care vine la el cu credință și cu Pentru ce nu înțelegeți vorbirea mea? pentru că nu puteți asculta cuvântul meu. Dragul meu, chiar dacă nu poți asculta cuvântul Domnului Isus, pentru că ești stăpânit de un păcat sau de o stare de păcat, ai vrea tu să-L asculți? Îndreaptă-ți gândul și dorința spre El, marele și milostivul mântuitor, și vei fi izbăvit de orice stare grea. El îți va vindeca mintea și inima ca să poți pricepe adevărul de care ai nevoie pentru mântuirea și fericirea ta.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 adică născut din nou prin credința în Domnul Iisus Hristos, Fiul Său. Deci este vorba despre naștere duhovnicească, nu despre naștere trupească. Din punct de vedere duhovnicesc, lumea se împarte în două. Copiai lui Dumnezeu și copiai diavolului. Nu există a treia categorie de oameni. Dumnezeu și diavolul sunt cei doi tați duhovnicești prin care lumea se împarte în două. Unuia din acești doi tați aparții și tu, dragul meu, la care orice om poate să aibă pe Dumnezeu ca tată dacă primește în el, în mod conștient și voit, sămânța cuvântului său, cum ne arată la 1 Petru 1 cu 23, dacă crede și primește pe Domnul Isus ca mântuitor personal și după aceea rămâne în el urmândul clipă de clipă. La Evanghelia după Ioan pe care o studiem, capitolul 1, versetele 12 și 13, se arată murit. Dar tuturor celor ce l-au primit, pe Isus Hristos, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Dumnezeu nu se uită cât de religios ești nici la partida religioasă de care aparți, ci se uită dacă tu, în mod conștient, ai primit sau nu pe Domnul Isus ca Mântuitor și dacă prin credința în El ai fost născut din nou. Iudeii religioși de odinioară se lăudau că au un singur tată pe Dumnezeu, dar inima lor era plină de ură față de Domnul Isus. Cine urăște însă este un ucigaș. Așa ne spune 1 Epistola lui Ioan, capitolul 3, versetul 15. Voi aveți de tată pe diavolul. El de la început a fost ucigaș. Când se vorbește despre lucrători diavolești, te gândești la lucruri grăzav de mari, înfăptuite de puteri satanice. Dar ura, minciuna, în orice măsură ar fi ele, fac parte din acele lucrări diavolești. Ele dau pe față izvorul lor de care însă omul este răspunzător. Satana a găsit în om o unealtă ascultătoare pentru a-și aduce la lumină însușirile lui. Noi nu ne gândim îndeajuns că, făcând răul, împlinim lucrările aceleași uiri ca și a diavolului. În el, în satana, în diavolul, nu este adevăr. Chiar când vine cu Sfânta Scriptură și citează versetele din ea, diavolul nu spune adevărul, ci numai minciună. Cu vorbe din Scriptură, el îndreaptă pe cei care ascultă pe căile primejdioase ale rătăcirii și ale morții. În minciună nu este pace și bucurie, ci o necurmată neliniște și teamă. Cel care nu și-a găsit echilibrul, pacea și bucuria, înseamnă că n-a venit cu adevărat la Domnul Isus, singurul care dă omului credincios aceste valori cerești. Spune Domnul Isus aici, vorbește din ale Lui. Diavolul vorbește din ale lui și din această pricină spune minciuni. Ori de câte ori vorbim din ale noastre, din felul nostru de a fi sau din felul de a fi al partidei religioase, al cultului din care facem parte, spunem minciuni și facem lucrarea satanei. În fața lui Dumnezeu suntem vinovați și dacă nu ne pocăim, vom fi judecați fără cruțare și chiar acum și apoi în ziua cea de pe urmă. Ca să nu vorbim dintre ale noastre și dintre ale grupului religios din care facem parte, trebuie să vorbim și să trăim necurmat cuvântul lui Dumnezeu așa cum este El, fără interpretările oamenilor sau ale organizațiilor religioase de pe pământ. Și vom cunoaște că îl vorbim liber și nealterat dacă interpretarea pe care o avem din cuvântul lui Dumnezeu ne conduce la pace, ne conduce la unire cu toți copiii lui Dumnezeu, dărâmând toate gardurile și dărămând toate împărțirile care sunt făcute ca urmare a lucrării satanei. Ne arată Domnul Isus aici căci diavolul este mincinos și tatăl minciunii. Satana nu este numai pricinuitorul minciunii, ci este și tatăl minciunii. Domnul Isus ne arată limpede pe acest înger căzut, Devenit vrăjmașul nenduplecat al lui Dumnezeu ca să ne ferim de orice minciună, căci orice minciună își are o bârșie în tatăl ei care este satana. El a mințit pe strămoșii noștri, Adam și Eva, minte necurmați acum ca să înșele sufletele. În toată istoria zbucimată a omenirii se vede minciuna, această armă a diavolului cu care a adus atâta nenorocire pe planeta noastră. În ziua răstignirii Domnului Sus. Diavolul și-a arătat tot mai mult și mai mult decât oricând această armă a sa, minciuna. Dar a fost biruit pentru totdeauna, acolo sus pe cruce, și nu mai este mult până în ziua când i se va lua toată puterea și va fi aruncat pentru vecii vecilor în pedeapsa pe care și-o merită cu prisosință. În versetul 45, Domnul sus, după ce i-a acuzat și le-a arătat adevărul acesta, le spune Iar pe mine, pentru că spun adevărul, nu mă credeți! Iubiților, în lumea minciunii, adevărul este un dușman al rânduielilor existente, de aceea nu numai că nu este primit, ci este și urmărit și prigonit peste tot. Ca să te rostogorești în prăpastie, nu trebuie să depui niciun efort. Ca să urci dealul însă, trebuie să te trudești și să veghezi la fiecare pas. Așa este și cu primirea și trăirea adevărului în lumea minciunii. Trebuie o luptă necurmată și o veghere sporită din partea omului, ca în fiecare zi să urce spre culmea înaltă a dumnezeirii pe care se află templul odihnei. Domnul Isus adevărul nu este crezut în lumea minciunii. Pe mine, zice El, pentru că spun adevărul nu mă credeți, pentru că adevărul este un foc pentru firea pentru euul minciunii din om. Eu, vechi din om face tot ce stă în putință, numai să nu fie omorât. De aceea se luptă împotriva adevărului dumnezeiesc. Ca să poți trăi adevărat, trebuie să ai adevărul în tine. Domnul Iisus este adevărul și El zicea, Rămâneți în mine și Eu voi rămâne în voi. Iisus înseamnă felul său de a fi. Adevărul înseamnă cuvântul său scris. Cine crede tot cuvântul scris, are viață veșnică și nu vine la judecată. Cu toată dreptatea, zicea Sfântul Ioan Gure de Aur, nu ar fi nicio perechere între creștini, nicio dezbinare între ei, dacă nu s-ar plăznui nicio credință împotriva învățăturii apostolice, care este învățătura adevărului. Consimțământul general fără adevăr, spune uh, Sfântul Ciprian, este o rătăcire veche cu cât ne golim de noi înșine și de tot ce avem, suntem umpluți cu adevărul lui Dumnezeu, iar adevărul naște credința adevărată prin care Dumnezeu ne dă toate harurile sale. În versetul următor, la versetul 46, Domnul Sus îi întreabă, Cine dintre voi mă poate dovedi că am păcat? Dacă spun adevărul, pentru ce nu mă credeți? Cine nu vrea să dea răspuns la întrebările lui Dumnezeu, este un om pierdut. Oamenilor, nu totdeauna ești obligat să le răspunzi, dar lui Dumnezeu și lui său, când te întreabă, totdeauna ești obligat să dai răspuns. În versetul de mai sus sunt două întrebări de mare însemnătate. Prima este asta. Cine din voi mă poate dovedi că am păcat? Dacă preoții și fariseii n-au știut și n-au putut să strângă argumente împotriva Domnului Isus, a fost întrebată mulțimea, dar nici mulțimea n-a putut să-i găsească vreo vină. Mâna Mântuitorului nostru nu s-a întinat când a atins trupul leprosului, ci trupul leprosului s-a curățit prin atingerea acestei mâini sfinte. Așa este și cu dezbrăcarea lui de slava dumnezească. Luând natura noastră omenească, trupul nostru de carne, el nu s-a întinat ci a rămas fără urmele păcatului și mai degrabă noi am fost curățiți și schimbați de atingerea lui. Care dintre muritori mai poate pune întrebarea de mai sus? Oare dacă vrăjmașii Domnului Sus, care erau de față aș fi știut ceva să spună despre un păcat în viața Domnului, nu i-ar fi răspuns ei? Dar nu i-au putut găsi nimic, slavă lui. Compozitorul Schumann scria limpede. Nu pot să sufăr omul a cărui viață nu este în armonie cu vorbele sau scrierile sale. Domnul Isus a cerut să fie cercetat și să îi se aducă dovezi dacă există vreo nepotrivire între învățătura sa și viața pe care o trăia și nu i s-a putut aduce niciuna. Numai cineva care este în afara prăpastiei păcatului poate să ajute pe cei căzuți în ea ca să iasă afară. Domnul Isus era fără păcat. De aceea a putut să-și dea viața ca jertfă pentru înspășirea păcatului întregii omeniri. Binecuvântat să fie el în veci. A doua întrebare. Dacă spun adevărul, pentru ce nu mă credeți? Dar tu, dragul meu, crezi adevărul Domnului Isus? Când primești adevărul evanghelic, cuvântul lui Hristos, se naște credința în inimă, pentru că credința vine în urma auzirii. Oamenii nu ajung la credință pentru că nu vor, nu pentru că nu pot, ei resping de la început, fără să cerceteze calea unică și simplă cuvântul lui Hristos, care duce la credință și, fără credință, este cu neputință să te apropii de Dumnezeu. Dacă spun adevărul, pentru ce nu mă credeți? Iudeii de atunci, nu pentru că nu puteau, ci pentru că nu voiau să se convingă de adevărul spus de Domnul Iisus, de aceea respingeau tot ce spunea El. Când omul nu vrea să-i faci bine, degeaba îl forțezi. În ziua judecății, oamenii vor trebui să răspundă și să-și ia pedeapsa, nu pentru că n-au putut să creadă, ci pentru că n-au vrut. Iubiți ascultători, dea Domnul ca noi toți să facem parte din aceea care vrem să primim cuvântul Lui, să primim astăzi pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor al vieților noastre și ca Domn al nostru. Cu aceasta anunțăm încheierea programului I109, care vă vine din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții.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 Să știu prea bine, ca a